Nem! fogom zokon Én csak boltba járok, sajnos kocmában van nem. Nem! Kejfel Elég! Miala Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killod, már itt? Jó reggelt kívánok, ma 2020 november 9-e van hétfő, a pontos idő 3 perc, múlva lesz 4 8 Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Egy bátortalan kísérlet arra, hogy másfél órában, két órában, két és fél órában a figyelem függvényében elválaszza, vagy bátortalan kísérletet tegyen arra, hogy elválaszza a fontos a fontos talantól. A misort készítője egy virtuális árbóckosárba képzeli magát, és onnan jelent. Mostantól kezdve egészen karácsonyig alapvetően a pandémia foglalkoztat engem, és ezzel kapcsolatban várok önöktől jelentéseket, ha tudok, én is jelentek. A politika itt annyiban kap teret, amennyiben az elengedhetetlen, vagy kapcsolódik a pandémiához. Szerdán nem lesz élőlebonyolításuk, helyi fejjancsi, mert kapok egy szurita vállamba, és elmegyek vérvételre, és ezeket általában reggel szokták művelni kórházakban. Így aztán csak visszautalva egy régebbi Kejfejancsira, ha valaki azt gondolja, hogy elmehetnék más időpontban, nos nem. Az a kérés, hogy menjünk a monitorra. Nos, David Getta a Széchenyi Fürdőből zenélt, Palvin Barbara pedig Esztergomból és Veszprémből is bejelentkezett a világ egyik legjelentősebb könnyűzenei diátadóján. Rendhagyó virtuális showműsorban mutatta be Palvin Barbara Magyarországot. A világ egyik legnagyobb könnyűzenei diátadója az MTV EMA 2020, ugyanis Magyarországról is jelentkezett. Rögtön az idei virtuális diátadó előtti műsorban kiderült, hogy jövőre viszont teljes egészében Magyarországot ad, Magyarországot ad otthont a gálának. Az idei isorban a vilákérű DJ David Getta a Budapesti Széchenyi gyógyfürdő medencéjében felállított színpadról zenélt, Palvin Barbara pedig Veszprémből és esztergom is bejelentkezett, a szünetekben pedig többször is láthattak a nézők magyar helyszíneket, mint például a Balatont, a Hortobágyot vagy a Szegedi Dómot. Belenéztem magam is ebbe a diátadóbanos nos, két néven kívül az összes többi teljesen idegenül csengett. halványilag gőzöm nem volt, hogy hányan vannak, és kik ők, honnan valók, és milyen zenét játszanak. Így aztán, hogyha ezügyben önök bármikor segíteni akarnak nekem, részint, hogy besegítenek a zenei szerkesztésben, részint, hogy besegítenek a zenei szerkesztésében, abban... Én csak örömet fogom látni, elérhetőségem ezügyben dörö, úgy, mint dr. Kukac, Kérem szépen a monitort. 2020 november 9-e, hétfő van, 2 percen múlott reggel 4 8, ez a Budán, a hegyekben derülték a többi helyen köd, 2-24 fok, aminek többszörösen meglesz, de hogy mennyi az annak a függvénye, hogy felszállja a köd, vagy sem, csúsznak az utak, legyenek rá tekintettel. Köszönöm szépen. Ennyit a tegnapról és David Gettáról. Most akkor igényt tartanék önökre, mint ahogy eddig is igényt tartottam. A rendőrség 256 esetben intézkedett az éjszakai kijárási korlátozással kapcsolatban pénteken és szombaton a rendőrök 28 esetben figyelmeztettek 168 alkalommal, helyszíni bírságot szabtak ki, 60 esetben pedig feljelentést tettek, mondta az országos rendőrfőkapitányság szóvivője vasárnap a közmédiának gyömrőn. A kérdés a következő. Önök ülnek a szaunában XY-uszodában. Ki van írva, hogy a szaunában összesen hárman tartózkodhatnak, ekkor kopogtatnak, pontosabban nem kopogtatnak, szaunán ritkán szoktak kopogtatni, belép egy hölgy, konkrét esetet mondok, tehát lehetne férfi is, de hölgy, húsz év körüli azt kérdezi, nem zavar, ha bejövök? 061 -877 0877 Ön mit válaszolt volna a kérdésére? Uszoda, szauna ki van írva több helyen az uszodában, így a szaunára is. A szaunában hárman tartózkodhatnak. Bejön egy 20 év körüli hölgy, azt kérdezi, nem zavarok? Önök mit válaszolnának? Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy jó reggelt! Hint? Én azt válaszoltam annak a kérdés, hogy de engem zavar, mert hogy csak három ember jöhet be, és hogyha a hölgy ennek marad, akkor én kimentem volna. Köszönöm szépen. Tíz szavazatot várok. 061 0877 Azt gondolom a helyzet egyértelmű. Az elkövetkezendő napokban, hetekben nagyon sokszor fogok jelentkezni eldöntendő kérdésekkel, arra kérem önöket, vegyék fel a ritmust. 061-877-0-877 szauna rajta, kiírás a szaunában hárman tartózkodhatnak, belép egy hölgy, húsz év körüli, azt kérdezi, nem zavarok? Mi a válasz? 061 0877. 0 ennél egy kicsit nagyobb aktivitást várnék. Györeget! Zavar. Köszönöm. Ma. 877 0877. Öregöt. Öregöt, én kiküldtem volna. De ezt hogy hogyért kiküldte volna? Hát mivel, hogy ő jött be, és mivel, hogy hárman lehet bent lenni. Akkor azt akkor mondta volna tehát, be. hogy zavar. Igen, zavar, igen. Igen, jó. Köszönöm szépen. Igen. 061-877-0877 Jó reggat! kívánok! Én is azt mondanám, hogy, hogy zavar. Jó kívánok! Jó kívánok! Nem zavarna. Ahol három áll, fér, a negyedik is. Az már se nem most se nem szoroz. Akkor miért van kiírva? Hát sok minden kírnak a... Na, no, focipályán is mégse úgy működik. Ön focipályára ki jár? Jártam, igen. És mi van kírva a focipályán? Semmi. Uh -huh. nem nem mm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Viszont... Jó reggelt, Attila vagyok. Jó reggelt. Engem nem zavarna. Akkor sem, aki van írva? Akkor sem. És miért? Mert nem zavarnak. És ha valaki a stop nem áll meg, amikor őnközlekedik, az zavarja vagy sem? Most sem zavar. Köszönöm. Remélem van kaskója és lehet biztosítása. Jó reggel kívánok. Zavar. Köszönöm szépen. Még három szavazat. Nula, egy Kaparunk össze három szavazatot. 06187 087. Szauna ataján felirat, hárman tartózkodhatnak bent. Bennyit egy hölgy húsz év körüli. bent hárman vannak, az kérdezi, nem zavarok mit válaszolnának. Jó regelt. Jó regelt kívánok! hogy zavarnak És miért nem? Hát nem miért zavarnak? Hát Mert már hárman tartózkodhatnak bent. De azt nem mondta, hogy hányan voltak eddigben. De elmondtam, köszönöm szépen. Eddig csak négyszer mondtam el. Még két szavazat. 061 0877 Jó reggelt. Jó persze, hogy zavar. Ne jöjjön be. Elnézést, a persze, az mit jelent? Hát ha megkérdezte a hölgy, hogy nem zavarnék, Válaszom, persze, hogy zavarok. Az ön negyedik. véleménye szerint a kérdés, mely szerint zavarok, az mire vonatkozik? Ö, azzal, hogy arra vonatkozik, hogy ő elolvasta azt, hogy hárman lehetnek bent, látta, hogy ő a negyedik, és megkérdezte, hogy zavarok. Tehát a kérdés arra vonatkozik magyarul, hogy túlteszi-e az a három ember magát Igen. azon, hogy Igen. mi van kint kiírva. Igen. Igen. Jó reggelt kívánok! Zavar! Köszönöm szépen! Önök hét-három arányban úgy döntöttek, hogyha egyébként önök lettek volna ott bent, akkor önök azt mondták volna, hogy zavar a hölgy, én egy, én egy szót nem szóltam, két ember volt rajtam kívül a helyiségben, ők mind a ketten azt mondták, hogy őket nem zavarja, onnantól kezdve négyen voltunk a szaunában. Köszönöm szépen, ezügyben további telefonokat nem várok Feltennék egy újabb kérdést, mától kezdve nem lesznek üres járatok, vagy legalábbis ha rajta múlik, nem lesznek üres járatok. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy szerdán, miután vérvételre megyek, és kapok a vállamba, ha kérdezik, melyikben, nos a jobb vállamba egy injekciót, nem lesz írű lebonyolítások, elfejancsi. Olvasok. Dajs Tamás, így jó emlékezni, zárójelben, Nincs már népszabadság, és a népszabadságnak nincs már november 7 ike jünnepi száma, amit gimnazista korunkban lázadásból kipiszkálgattunk a lakótelepi panelházunk fölcinkjén lévő postaládákból, és könyörtelen kidobtuk a szemétbe, utólag is elnézést a szomszédoktól, ez zárva. Petri György, Leonid így is emlékére. Felfordult a ferdeajkú vént, az orosz-magyar monarchiának kezd vége lenni, Jaró és Csahu a két rossz arcú temetőr, kelet-európa tömeg gondnokai. Latolgatják, hogy lesz-e szuszognak, piszmognak a koszorukkal, fülelnek, tám már lövik is az üdvöt, minden esetre halott, nem veszi elő többé a úgyfoltos lizből a nagy Októberit. Ennyi. Van-e vélemény, vagy mehetünk tovább? Úgy látom, hogy nehezen ocsúdnak az élményből, meg tudom érteni, várok egy percet, és amennyiben nem telefonálnak, újabb témával jönnék elő. 061 0877 ma 2020 november 9-én hétfőn. 4 és fél perccel fél nyolc előtt ez itt a Kejfei Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók a nézők, valamit a Netezők és Fiala János 14 éven aluljaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Téma Ad-Akta. 2020. november 8-a vasárnap délután fél 5 órakor. A fidesz KDMP bolykottája a Népjóléti Bizottságot. A kormánypártok parlamenti képviselői mindaddig nem vesznek részt az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának járben napirendjein, ameddig a kamu videós Kóros Lajos nem kér bocsánatot és nem távozik a testület éléről, mondta Nacsa Lőrinc, kereszténydemokrata országgyűlési képviselő vasárnap az MTI-hez eljutatott videónyilatkozatában. Talán emlékeznek még arra a bizonyos kamu videóra, amivel kapcsolatban Kórós Lajos tényleg nem kért elnézést, az MSP is elkente a történetet, és hónapokkal a történtek után úgy döntött a fidesz KDMP, hogy bolykottálni fogja Kórózs Lajos személye miatt a Népjóléti Bizottságot. Természetesen a szavazás végén én is elmondom a véleményemet, nagyjából öt percünk van arra, hogy összeszerezzünk, Összeszerezni ilyen szó nincs. Összeszedjünk 10 szavazatot, 06-1-877-0877. Ön szerint is bolykottálni kell el a Népjóléti Bizottságot. Magyarul elnézést kell kérni, és le kell mondani a bizottság elnöki posztjáról Kóros Lajosnak, vagy sem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Nem kell bolykottálni, de lehet, és én egyetértek azzal, hogy bolykottálják. Kórosnak valamit mondani kellett volna. Köszönöm szépen. 0618770877. Júregett. Jó Júregett Jó Horvátor Péter bolykottálni kell, és az MSZ-t más helyette elnöknek. Jöreget kívánok. Jöreget kívánok, le kell mondania. Köszönöm Igen. szépen. 061-877-0877 Bocsánatot kell-e kérni és le kell -e mondani a Koros Lajosnak, vagy sem. 061877, 0877 Hahó van! Jó reggelt! Jó reggelt! Neki is le kéne mondania, ja igen, a kóroznak. Itt nincs is, Egyelőre csak róla van szó, köszönöm. Én tudom, hogy van ez a torgyánféle monnyol le, de ez most nem egy ilyen esernyő. Ez egy konkrét történet. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt, kívánok! Az én vélemény, vagyok, Újpestről. Az én véleményem is az, hogy bolykottálni lehet. Nem el... ezt kérdeztem. Tisztelt Nagy Attila, kérdésre válasz: igen vagy nem? Egy kör egy menet. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Nem kell. Köszönöm. Nem. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm szépen. Még négy szavazatra van szükségem. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem kellene lemondani. Köszönöm. Még három szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt. Bocsánat kellett és ki kellett volna rúgniuk? Mármint, hogy kinek? A demoszkérdés. Igen, egyértelmű. Köszönöm. Én ha, kira a Ejha, ekkora csúszás. Jó reggelt kívánok! Nem kell lemondani. Köszönöm szépen. Utolsó szavazat. Egyikük már eldöntötték, de most jön az utolsó, ez egyben. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, nem kell lemondani, nem kell. Ha kétszer mondja, az nem számít duplának, 6 négy arányban úgy döntöttek önök, hogy le kell, hogy mondjanak. Már, hogy le kell, hogy mondjon Kúrózs Lajos. Találós kérdés is lehetne, de minden kapcsolatban nem csinálok találós kérdést beszéltem Tóth Bertalannal, és mondtam, hogy meg, mert hogy ez ugye egy múlt heti esemény független attól, hogy vasárnap szólalt meg a Fidesz-KDNP, és azt mondtam, hogy néhány rossz percet megúszhat, mert nem fogom felhívni amiatt, hogy szerintem a fidesz kdmp nek egy tízeskállán tízesre van igaza abban, hogy nem vezetheti Kóros Lajos azt a bizottságot, amelynek ő egy olyan vezetője, aki egy kamu videó, és a kamu videó nem is egy jó szó, egy, egy, egy politikai rémtörténetet hozott létre, tudatosan másokat is belekavarva a környezetéből, és ezt követően azt az önkritikát, amit Kóros Lajostól személyesen ismerem, el lehetett várni egy tízes skálán. Ha hármasra gyakorolt, akkor sokat mondok, de inkább kettesre nem lehetne a bizottság elnöke. Az, hogy emiatt a Fidesz-KDNP bolykottálja a Népjóléti Bizottságot, az azt mutatja, hogy amit ma politikailag meg lehet lovagolni, azt meg is lovagolják. Következő riport alanyomnak köszönöm, hogy pickpak rendelkezésre állt. Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet? Fialajános János vagyok, lehet? Értem, ebből a szempontból ez közömbös. Én közben tévében is vagyok, az ön hangja tévében és rádióban, interneten lehet? Jó, adásban van. Szeretném megköszönni, hogy rendelkezésre áll. Én ten a fél tíz után a Messengeren írtam rá a PDS Facebook oldalára hogy amennyiben lehetséges, akkor állítsanak ki nekem egy interjú alanyt, és ő ezt magára vállalta. Nagyon szépen köszönöm. Nagy erzsébetet hallják, a PDS országos választmányi tagját. Világos lesz, hogy mit szeretnék, felolvasnék egy szöveget, és arra kérem önt, hogy reagáljon rá. A szöveg Lendem. egy részében ismerős lesz, a másik részében nem. Az első részében azt a felhívást ismertetem, amit önök tegnap tették közzé. Felhívás ne küldje óvodába, iskolába gyermekét, kérjék az óvodavezetőt, igazgatót, hogy igazolja a gyermekek hiányzását. Sok levelet kapunk szülőktől, hogy féltik a gyermekeiket, féltik, mert nem megfelelő a távolságtartás, nem mindenhol biztosítható a tanulócsoportok elkülönítése. Továbbá az esetek túlnyomó többségében vagy nincs tesztelés, vagy csak megkésve, ezért a szülők nem érzik azt a részleges biztonságot, amit a kontaktkutatás jelentene. A dolgozók és a szülők közös érdeke az ártalomcsökkentés a közoktatási intézményekben. Ne küldje óvodába, iskolába a gyermekét, azonban ez nem azt jelenti, hogy pánikra van szükség, megoldásokra van szükség, ez a kormány és az oktatás irányítás felelőssége. Ameddig viszont a kormány nem csak szavakban, hanem tettek szintjén is el nem kötelezi magát az élet és egészségvédelem. Mellett addig is lépéskényszerben vannak a szülők, akiknek nem válasz az, hogy még nem észszerű digitális oktatásra átírni az iskolákban, neküldje ovodába iskolába a gyermekét. Természetesen nem minden család tudja megoldani, hogy ne küldje óvodába iskolába a gyermekét, főleg ahol csak az egyetlen kenyérkereső tudna otthon maradni a gyermekkel, azonban, ha teheti, kérjük, ne küldje gyermekét iskolába, óvodába. Hogyan? A házirendek és a helyi járványügyi protokollok alapján az, az óvodavezető és az igazgató rendelkezhet a gyermekek tanulók, mulasztásának igazolásáról, Kérjék tehát, hogy az igazgatót, óvoda vezetőt igazolja a mulasztást. Bár ez többletterhet jelenthet mindenkinek, azonban ennek hiányában a tömeges megbetegedések később még nagyobb többletterhet fognak jelenteni a családoknak. Bármennyire is felkészült egy intézményvezető, legjobb igyekezet ellenére sem tudja cáfolni, hogy már a nem fertőzés veszélyes helyek a közoktatás intézmények. Épp ezért csökkentsük a veszélyeztetettséget. Egymásra vagyunk utalva, védjük meg egymást, védjük meg családjainkat. A PDS országos választmánya 2020. November 8-án. Egy Facebook csoportban, amelyben ismerős vagyok, ugyanakkor szeretném elmondani, hogy én magam tapasztalhatják, nem vagyok egy aktív Facebookozó, az alábbi levelezés volt olvasható, közismert emberek szólalnak meg benne, nevüket természetesen nem említem. A beszélgetést kiváltó hölgy írása. Pontosan mégis, mit csinál a PDS, amikor kvázi felszólít, hogy ne vigyük óvodába és iskolába a gyerekeket, nekem pánikeltésnek tűnik, mert zárjon be, ne zárjon be, nem egyszerű kérdés más országban sem. Miért nem követelik a kötelező maszkviselés az osztálytermekben, amit már több iskola bevezetett. Mert nem kérik a szülőket, hogy a legkisebb tünettel se vigyék be a gyerekeket. Ma meséli az igazgató ismerős, hogy szag is íz, és ízlés, az tök jó, de ízvesztés. De az izzlésvesztés az még jobb ízlésvesztéssel is men suliba egy gyerek. Miért nem érvelnek a fokozatosság mellett, hogy elsőként, ha muszáj a középiskolásokat tegyék át távogtatásra, mert ők kitettebbek a betegségnek, míg a kisebbek kevésbé kapják el a kort? A és B7. Állandó szellőztetés, ahogy az El Pais írja. Melyik az a család, amely megengedheti magának, hogy otthon tartsa a gyereket, és ne dolgozza? Melyik az a nő, aki önkéntes, dalova válik ismét sárkánya, és be a gyerekén a tanyagot, tananyagot napról napra? Melyik az a gyerek, aki örömmel esik ki a szociális életből, Hónapokra ápoló tanítók, lépénztárosok, takarítók. A PDS biztosítán ingyenes babysittinget, Hisz a nagyi nem opció. Nem az a kérdés kellene, a nyilvánosan hamarosan, nyilván ny hamarosan muszáj, az a kérdés kell le az a paráztatás, jobb lesz -e a tanároknak, akik iszonyat, elszántsággal és szorongással mennek be naponta egy közismert politikai elemző, aki az ATV-ben is gyakran szerepel. Azt értem, hogy a szakszervezet felszólítja az államot, hogy zárja be az iskolát, azt is értem, hogy felszólítja a szülőt, hogy ne vigye be a az iskolába, azt nem értem, hogy miért nem sztrájkolnak. Ha ez tényleg a tanárok álláspontja és a szakszervezet tényleg a tanárokat képviseli, egy nap alatt megoldhatnák a dolgot. <gül> miért nem sztrájkolnak? Aztán még egy Illető, aki nő, szerintem nem felszólít, hanem javasol, amíg nincs felhatalmazása az igazgatóknak, hogy az orvosi álláspont szor szerint szoros kontakt gyerekek és tanárok otthonmaradását maradását elrendelje, amíg nincs világos kommunikáció és transzporence az iskolai esetekről, amíg a szülők elit középiskolában is, ahol főleg nem Lidl pénztárosok és műtős segédek gyerekei tanulnak, például abban is, amit egészen közelről ismersz, nem tartják otthon a gyerekeket, amíg nem nyilvánvalóak a tüneteik, pedig tisztában vannak vele, hogy tünetmentesen is lehet vírushordozók, addig az iskolák bezárása nélkül nem lehet ezt a járványt lelassítani. XY-nak aki zenekritikus. Azért is jó lenne minél többeknek otthon maradni, megteremtve, hogy a családok közben ne szegényedjenek el, mert már most vannak olyan esetek, hogy egy nagyobb családban mindkét szülőkórházban van, akkor az egyedül otthon maró gyerekeknek nem, hogy távogtatás, hanem kaja, ruha, semmi sincsen. Kedves Nagy Erzsébet önjön! Igen, hát én mindjárt be is kapcsolódnék az utolsó hozzászólásba, mert hogy az a helyzet, hogy bennünket is leginkább ez motivált. Az, hogy az intézmények veszélyes helyek ma már, ezt mindenki tudja, aki iskola óvoda közelében van. Pontosan lehet tudni, hogy a távolságtartás egyszerűen be nem tartható szabály, mint nálunk nem lehet kitolni a falakat és hát azzal, hogy Müller Cecilia folyamatosan bemondogatja, hogy nem kötelező a tanórán a maszkviselés, elég nehezen tudunk mi, pedagógusok, megküzdeni ezzel az ügyel. Én például a saját csoportjaimban már hetek óta el tudtam érni azt, hogy hordják a maszkot az órán, de azért kapom a beszólásokat a szülőktől. Egyéb iránt, igen, a járványügyi protokollban elő lehet ezt írni, mi ezt javasoltuk is, és az összes javaslatot, amit előadtak a tisztelt ismert hozzászólók, ezeket mind lehet olvasni a ingyen.hu kampányoldalunkon. Ugyanis mi nem csak ezt az egy dolgot szóltuk be, úgymond járványügyben, hanem voltak javaslataink is. És ezt egyébként pedig sajnos, miután ezeket a javaslatokat nem fogadta meg a kormány, ezért eljutottunk a veszélyességnek amafokára, hogy ma már nem lehet tudni, hogy ki fertőző és ki nem, Szabadon terjed a vírus, folyamatosan ütik fel a fejüket olyan esetek, amikor beszól nekünk a szülő az iskolába, hogy elnézést a gyerekemhez, még mindig nem jöttek napok óta, nem jöttek tesztelni. Mondjuk szerencsére tünetes is a szülő észreveszi, de nincs jogcíma, miért otthon maradhat bele, nincs semmiféle jogcím, hogy miért ne jöhetne iskolába, és egyebek. és mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ahol lehetséges, ahol a szülő meg tudja oldani, legalább ott próbálja megvédeni magát és magukat, a családot attól, hogy a gyerek fertőzést hozzon haza, mert egyébként az lesz a szituáció, amit az utolsó felolvasott hozzászólásban ön is elmondott. November 8-án született ez a felhívás. Mi volt az, ami ezt kiváltotta, hogy nem november 7-én, november 6-án, illetve korábban született ez a felhívás? mi naponta bombázzuk egyébként a kormányt. tehát minden nap van hozzájuk, levelünk, felhívásunk. De ez azt jelenti, hogy önöknek naponta félek. van valamilyen adatunk. Igen. Igen, adatunk is van, úgy van. Én ezt át is küldöm önnek, mert ebből tud emelgetni, és ezek azok az adatok, vagy olyan adatok, amelyeket számunkra olyanok adnak, akik fel is hatalmaznak bennünket arra, hogy ezeket tovább küldjük, nincsenek benne nevek, tehát személyes adatok, és ebből lehet látni, hogy már Egészen kis településekről is döbbenetes információk érkeznek, leginkább nem is a, nem is a járványnak a, a kiterjedtségéről, hiszen azt most már nem lehet tudni, mivel nincs tesztelés nincs kontaktkutatás, erről nincsenek most már pontos adatok, hanem ennek a következményeiről írnak. A következményekről kérdezném, valójában ez a felhívás, az iskolai oktatás ellehetetlenülésétől való félelem, a tanárok Is? egészségének elvesztésétől való félelem, a gyerekek megbetegedésétől való félelem, tudom az egész ö, együttvéve, de alapvetően mi az, ami Isten igazából a fő ok? Az egész együttvéve, de most ennél a felhívásunknál a főok, ok, a gyermekek és a családok védelme tudnélik a pedagógusok kitettsége ettől még nem változik, hogy mi ezt a felhívást kiadtuk, én is most az iskolából beszélek, a folyosóról, ahol egyébként ügyeletes vagyok, tehát mi attól be kell, hogy járjunk addig, amíg nyitva van az iskola. Tehát ez most nem a pedagógusok biztonságáról szól elsősorban, bár kétségtelen, hogyha kevesebben jönnek be az intézménybe, akkor azért nyilván a járvány terjedését is jobban tudjuk akadályozni ne küldje óvodába, iskolába működtetni? a gyermekét, ne alsó tagozatba, gimnáziumba, ne óvodába, se alsó, se felső tagozatba. Most már sajnos itt tartunk. Mi eredendően azt kértük, nagyon hosszú ideje, hogyha megnézik ezt a bizonyos nedolgozinyen.hu kampány oldalunkat, ott nyomon lehet követni, dátumról dátumra, hogy mit kértünk a kormánytól. Eredetileg az volt a kitűzött célunk, hogy azokban az osztályokban, ahol megoldható, hogy a gyermek otthon maradjon felügyelet nélkül, mert már elég nagy. Ez leginkább ugye a gimnázium, középiskola, illetve, Később, amikor már a járvány jobban terjedt, akkor kiterjedtetjük ezt a felső tagozatra. Hogy minél tovább tudjuk megőrizni az alsót, és leginkább az óvodát, ugye a járvány alatt a működésnek, na de ezt fel kellett volna venni pedagógiai a szenseket az óvodába például, szét kellett volna szedni a csoportokat. Az iskolába tanuló csoportnak kéne bejárni, például csak az alsó tagozatnak, akkor meg tudna valósulni az, hogy a kis csoportokat szétválasztjuk. Megelőzte bármi, az összük. emihez való fordulás, illetőleg milyen küzdelmet Igen, folytatnak? szinte naponta. Folytatnak-e a tanárok küzdelmet az igazgatókkal, vagy az igazgatók és a tanárok ezügyben elvileg egyoldalon állnak? Igen, elvileg egyoldalon állunk, valójában az igazgatók, én azt hiszem, hogy folyamatosan ki vannak téve mindenféle nyomásnak, akár szóban, akár írásban, a fenntartó részéről, lehet is látni, lehet érzékelni ezt a feszültséget, és egy dologra még nem tértem ki, amit említett, a sztrájkra. A sztrájkkal kapcsolatban most már nem is tudom, hogy hány hónapja jár a bíróságon mindenféle keresetünk és egyebet. Magyarországon a közszolgálatban, illetve a közalkalmazotti területen egyszerűen lehetetlenség mert pillanat jogszerű sztrájkot szervezni, a még elégséges szolgáltatásról szóló rendelkezés miatt. Erre most nyilván nincs idő, hogy kifejtsem, de ez a dolog folyamatban van. És egyébként felhívtuk a figyelmet arra is, hogy ahol a pedagógus közvetlen és súlyos veszélynek van kitéve, ott nem is a strike van helye, hanem az utasítás megtagadásának, de erre nem lehet országos hát felhívást kiadni, mert hiszen mindenféle, tehát hogy mondjam, ez helyenként változó, hogy mennyire súlyos és mennyire közvetlen az a veszély, és nem szeretnénk, hogyha a pedagógus mondjuk rendkívüli felmentéssel emiatt elküldeni. Azt kérdezem Öntől, hogy például maradjunk konkrétak az önosztályában, vagy az önosztályaiba Igen? hányan nem mennek független attól, hogy betegek, vagy egyszerűen csak a szülők jól felfogott érdekükből nem küldik el gyerekeiket? Néhányan már jelezték nekem messengeren, illetve telefonon, hogy ez a szándékuk, és kérdezték tőlem egyébként, hogy mi a jogalapja. Jogalapja amúgy a 20 per 2012-es emmi rendelet 51. paragrafus második bekezdésének c-pontja, hogyha valaki esetleg tudja jegyzetelni, illetve a helyi járványügyi protokoll, ahol elő lehet írni, hogy az igazgató igazolja, hogyha a fertőzés veszély miatt valaki nem akarja a gyerekét iskolába, óvodába vinni. És hát most még nem tudok válaszolni a konkrét kérdésére, mert hogy még nem kezdtük meg a tanítást, most jelen pillanatban két tanulón van itt bent az osztályban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását Nagy Erzsébetnek, is őszintén sajnálom az apropót. <gül> hát igen, mi is nagyon sajnáljuk, és nagyon köszönöm és a, a készségességét. Le a kalappal előtte. Viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszonthallásra! Ma a 2020. november 9 van, hétfő, 2 perccel múlott, 318, ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint a netezők és fia János 14 éven, Oliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor a Nagy Erzsébet után, itt az Easy Living szól a Juráje Híptől, amelynek szintén szomorú apropója van és nagyjából egy-másfél perc fog eltelni, és felhívom Tamás Gáspár Miklóst. Két részre osztanám a beszélgetésünket, amelyet egyébként te fogsz két részre osztani, mert szerintem én hallgatni fogok, mint a sült hal. A két rész az egyrészt arról szól, ami Amerikában történt, másrésztről pedig arról, ami a Magyarországi visszhangja. Utóbbinak valószínűleg kisebb a jelentősége, de mi egyelőre még Magyarországon élünk, és nem az Egyesült Államokban néhány szemelvény alapvetően az alapján, amit te a rendelkezésemre bocsájtottál, 6-án pénteken, gyanús anomáliák az amerikai elnökválasztásokon a Judicial Watch október végén meghongatta a vészharangot, 353 egyét és nyolc államot találtak, ahol több választónak engedélyezték a szavazást, mint ahányan ott élnek, és aztán már a választás után hollik István. Köszönjük Trump elnök úrnak az elmúlt négy évet. Neki köszönhetően lettek olyan kiválóak a magyar-amerikai kapcsolatot, mint még soha. Reméljük, hogy Joe Biden adminisztrációja ideológiai megfontolásból nem fogja lezülleszteni az eddigi közös eredményeket. Majd meglátjuk három pont, valamint szintén november 7-éről este No, a magyar idő szombat este 3 az összes nagyobb amerikai tévécsatornán Joe Biden-t jelentették be az elnökválasztás győztesének. Az M1-en szombat éjféli még mindig nem ismertették a választás eredményét. Na, um, vasárnap délután is sem, aztán. Majd Orbán Viktor is gratulált Joe Bidennek ma november 9-e van. Ez már, teglá... már, ha az gratulációnak tekintető, gratulált a... Zálasztási kampány. Igen, azt írta engedje meg, hogy gratuláljak Önnek a sikeres elnöki kampányhoz, jó egészséget és folyamatos sikereket kívánok rendkívül felelősség teljes feladatainak ellátásához. Igen, neked ebben teljesen igazad van, tiéd a szó. Jó, hát azt hiszem, hogy mostanra már mindenki számára nyilvánvaló, hogy... Joe Biden és Kamala Harris megválasztása, ami azért nagyjából mégis ténynek tekinthető, egy, Itt meg kell, hogy álljunk. Mi az, hogy mégiscsak ténynek tekinthető? Ez egy olyan fogalmazás, ami a tulajdonképpennek egy ilyen szinonimája, amivel az ember akkor él, amikor azért nem száz százalékig biztos a maga dolgában. Hát ugye természetesen, mivel hogy a, a, a hivatalban lévő elnök kétségbe vonja a, a választás eredményét, perek készülnek, a hivatalos, hivatalos beítatás még nem történt meg, de nem kétséges. Természetesen a Joe Biden az Egyesült államok következő elnöke lesz. Vagy már is az, de beiktatva mindegy, szóval uh, egyáltalán nem akarom, hogy kétségbe vonósíthatja ezt. Majd beszélek is ezekről a paranoiákról egy kicsit. De e, világos, hogy itt méretében nagyjából azonos két tábor megmaradt. Az is világos, hogy, hogy a Demokrata Pártnak ugye nem sikerült változást előidézni a kongresszusban, sem a képviselőházban, ahol vesztett az eddigi többségéből sem a szenátusban a status quo. De ezen túl mindazok a problémák, amelyek azt a válságot idézték elő, amelynek a neve Trump, azok a tényezők talában is fölnálnak, És ilyen körülmények között kérdés, hogy egy Biden-Harris kormány ezen segíteni tud-e már csak azért is, mert nincsen a Kongresszusban, többsége, és mert e, ellene van a ultrakonzervatív, többségű, legfelsőbb bíróság. Ha olyan bírák is vannak, akik e, például már Magyarországon is kiszorulnának a létező politikai spektrumból, ilyen, ilyen szélsőbb oldalék Magyarországon a közületben, nyilvánosan talán a mi hazánk mozgalom kivételével nem lépnek fel. Na már most, úgyhogy ugyanaz a ö, rettentes válság a társadalmi és politikai egyenlősségnek. De ebből adódik a bénakacsa, vagy bénakacsa azért nincs? Rosszabb sokkal. Igen? Sokkal rosszabb, mint a bénakacsa. Mert egy teljes tehetetlenség vár a kormányra. Hát csak valami csoda nem történik, csodákat nem tudom ezzel látni meglepetések egyébként vannak a történelmek, de amiből ami a mai napon ki lehet indulni, az a kormány tehetetlensége, meg hát a kormány intenció a következő kormány intencióinak a bizonytalansága. Joe Biden és Kamala Harris egyaránt konzervatív politikusok, Joe Biden rengeteg antiszociális, konzervatív és rendpárti intézkedésnek a szülőatja, Kamala Harris pedig arról lett híres, hogy ügyészként, és aztán szenátorként, de főleg ügyészként a legvadabb rendpárti intézkedéseket hozta meg, amelyek időnként kifejezetten a fekete lakosság ellen irányultak, mint például a, azoknak a szülőknek a, a bünteti jogi üldözése, akinek a gyerekei hiányoznak az iskolából, azért a szülőtünk 90%-a tekete, és hasonló dolgok, <lacht> úgyhogy, de természetesen, mivel maga a demokrata párt balra túlódott, tehát ezt nyilván nem tudják teljes egészében folytatni, de az, hogy a demokratai establishment ilyen kifejezetten konzervatív politikusokat állított az élre, az azt mutatja, hogy egyrészt félnek a saját baloldaluktól, másrészt pedig az a véleményük az amerikai közönségről. Ez mélységesen konzervatív. Ebből az is következik természetesen, hogy a szociális állam követelése, amely Bernie Sanders mozgannának a lényege volt, ami persze Európahoz az nem szerény lenne, tehát általános egészségbiztosítás, ingyenes felsőoktatás, mármint ösztöndíjakkal ingyenesített felsőoktatás, vagy olcsóbbá tett felsőoktatást és egyáltalán a szociális szolgáltatásoknak valamiféle szerény kiterjesztése, ami még így sem érné el mondjuk a Thatcher utáni Anglia szociális szintjét. Lényegében az is, hogy államok egy e, e, szociális hálózat és szociális háló nélküli ország, és ezen változtatni e, nem nagyon lehet a Zöld New Deal, és reménytelennek látszik, nincs hozzá többség, és egy csomó hasonló dolog. Természetesen így is le lehet javítani dolgokon, lehet egy civilizáltabb hangnemre váltani, lehet egy konciliánsabb, engedékenyebb politikai kultúrát kialakítani, lehet valamiért megnyugtatni a Trump által lázba hozott közvéleményt, mint ha egyáltalán Trump abba hagyja az őrjöngést. Itt meg egy pillanatra, szerinted mit fog tenni? Azt én nem tudom. Azt én nem tudom, nem csak őtől függ azért. Támogatás nélkül természetesen nem folytathatja ezt, mert hát nyilván pillanatilag a Twitter. Lehet-e a Trump az... és a republikánus párt között egyenlőség lett tenni immáron a választások után? Hát már régóta egyenlőségje lett lehet tenni, de majd láttunk, hogy egy sikertelen vezetőt elárulnak, vagy ejtenek egy pártban. Úgyhogy attól is függ, hogy most hogyan viselkedik és mekkora sikerrel a következő napokban, de az biztos, hogy, hogy ameddig Mitch McConnell a szenátusi többség vezetője, addig a demokrata elnökség hát a legkiméletlenebb és a leghatékonyabb ellenfélel kell, hogy számoljam. De az, hogy esetleg Trump megpróbálja az utcára vinni a dolgokat, meg föntartani Elképesztő hisztériát, amely persze sokkal kisebb méretű zsírálmúban, mint Magyarországon, az még kérdéses, és itt még nagyon sok buktató lehetséges, amelyet pontosan előrelátni. Az egyik lehetséges buktató az is, hogy a végül is többségbe került temakat a választók rettenesen megdühödnek, és a részben értelmetlen, irracionális. Őrjöngyés tovább folytatódik, aminek a társadalmi tétjei csekélyek. <kül> Arról nem beszélve, hogy Joe Biden szerénképességű ember, aki, hát egy fáradt, öreg ember is, de nem ez a fő baj. Fiatal emberként is szerénképességű ember volt. És a, az alelnök pedig hát végül is egy kipróbálatlan ember. Alapvetően miért jó, ha jó, hogy ő győzött? Vagy miért rossz, ha Mert, rossz? hogy ő nem Trump. Nem mm. Trump, hát, ez az egyik jobb. Hát persze, hát persze, persze. Egy, egyébként, egyébként igazán egy... Ez, igazán... egy világ, ez világos beszéd volt. Akkor két-három mondat erejéig beleértve a rendelkezésre álló idődet, Igen. ha beszélnél arról a nagyívű fogadtatásról, bár nem áll nekem jó, hogyha minősítem törölve, ha beszélnél a magyarországi fogadtatásról, részint, ami volt, részint, ami elmaradt. Részint, ami megkésett. Hmm. megkésedhet, hát nem tudom, mi meg az, hogy, az, hogy Borbán Vitor küld egy útvarintlan is uh, uh, tongue-in-cheek, tehát ugye uh, súlyin mosolygó üzenetett jó kis kampány volt, mert úgy látszik, hogy mégis maga nyert, egyébként remélem, hogy nem túlságosan szennél is ahhoz, hogy betöltse az elnökű funkciót, szia! Ugye ezt így lehet lefordítani magyarra. Na mindegy, de semmi jelentőség nincsen. Uh, aminek jelentősége van viszont az hogy Magyarországon mainstreamnek számító kormánypáti sajtó, amely persze lényegét tekintve egy egészen ultra-radikális sajtó, egyedülállóan e, egész Európában, és meg egyáltalán a világon szerintem, és talán Törökországok ki Törökül nem tudok. És, és hát ez a sajtó e, oly mértékben helyezkedett aralatási csalás segítségével győztek a demokraták, a mély állam és a nem tudom kicsodák, emberek és az összeesküldések és sorosok és egyébk, ami teljes mértékben példátlan. És ez csatlakoznak a, a, a közösségi médiák és a kommentelők tízezerei komoly tömegekben, az a fajta nyugat ellenes propaganda, amely eh, régóta folyik, és hát amelyet persze táplálnak a nyugat tökéletlenségei, van. Nem, nem, nem csak a propaganda, azon magában se sem elég. Az mindenképpen beérett. Tehát látszik, hogy a közönség, a magyar közönség egy öntős egy, része számára egy nyugati országról jót mondani egyszerűen lehetetlen. És és eh, ki szeretném emelni mindezekből a fantasztikus megnyilvánulásokból megadja Gábor eh, halhatatlan és történelmi jelentőségi cikkét amely eh, tömören összefoglalja megtalálható az interneten rövidebb formában a Mandineren, meg megtalálhatóan eh, amely röviden összefoglalja az összes paranoid fasisztoid tendenciákat és Amivel Magyarország olyan mértékben és módon tűnik ki az egész világból, ami példátlan. Mert én azért megnéztem az általam ismert nyelveken, hogy miket írnak, mit tudom én németül, franciául, románul, olaszul, ezekről a dolgokról, ilyesminek nyoma nincsen. Magyarország teljesen egyedülálló. Ezt ugye úgy értelmezi maga a jobboldali sajtó, hogy nyugaton cenzúra van, és ott csak a liberális állásbótól szabad képviselni, és aki nem ezt teszi, annak beverik a fejét. Most ennek szerintem nem látom nyomát, számos szkeptikus cikket olvastam, a baloldali tactól, a meglehetősen radikálisan jobboldali figyelő figyelőig, szkeptikusak az egész folyamattal és a szemben, jogos föntartásokkal, ajánlom mindenkinek Adam Tools, New York-i professzornak a Guardian-ben megjelent cikket még a választási előtt, akinek az a véleménye, hogy tulajdonképpen nem történt döntő elmozdulás az amerikai politikai helyzetben, kiváló az A mindenféleket olvastam. A lelkesedést nem tapasztaltam, megkönnyebülést igen de a tébolynak ez a fölhabzása, ami jellemzi a hát nálunk ma már többségben lévő jobboldalai sajtót, ilyen nincsen, nincsen beleértve az amerikai szélsi ez a hang ö, egyedülálló. Örülök, hogy hallottalak téged, menj utadra, és ahogy látom, a világ alakulását még szükség lesz arra, hogy beszélgessünk. Nem, mint, attól előbbre megy a világ, de hátrább talán szintén nem megy emiatt. Hát egy pici ország, pici rádiójának szerény munkatársai és vendégei, részei ugyancsak a kozmosznak. Hát így, a így, így, ahogy ez így volt korábban is. Köszönöm menj. szépen, menj utadra, viszont téged. hallották, viszont hallásra szél. Csóhajtottam. Mától minden nap arra számíthatnak, hogy a kejfejancsi nem fog üres percekkel telni, Ugyanakkor, amikor az ember felkurblizza az autót, azt követően azért a kurblit azt lerakja és fenntartja a rosszabb pillanatokra. 8 óra 4 perc van, nagyjából fél kilenc környékén hívom fel Gajda Pétert, aki elmondja az Imáron szokásos hétfői jelentését, illetve hétfőnként jelentkezik Kispest. Addig önöket hallgatom, elsősorban pandémia ügyben, másodszorban bármi egyéb ügyben, ezzel kapcsolatban még egy írás felolvasásával e, jelentkezem, de ha telefonálnak, mint ahogy telefonálnak, akkor önöké a szó. Jó reggelt kívánok! vagyok, vagy pedoprikati. Hát önnek úgy látom, hogy naponta ugyanaz a véleménye ebbenért, vagy nem lehet érteni. Hadar és dadog, ezen kívül, mintha a kúmából, amit vagy az elmeállapota, vagy az ittas állapota, vagy harmadik dolog eredményez, mintha nem tudna kijönni. Hogyha esetleg ajánlani tudnám önnek a dörö.fialajanoskuka.gmail.com e-mail címet, akkor talán előrébb juthatunk. És akkor felhasználva azt, hogy senki nem telefonál, szeretném elmondani, hogy szakmai körökből a pont. úgy értesült, hogy a magyar orvosi kamara hamarosan új felvetet hoz létre a hollapján Orvosok beszámolóit tervezik megjelentetni arról, hogy a járvány milyen problémákat okoz a kórházakban, ahol dolgoznak. A kamara már ki is küldte az első felhívást, amit hamarosan továbbiak követnek. Dr. Svéd Tamás, a magyar orvosi kamara titkára megerősítette a hírt, amit a civilapályán, meg itt is elmondok, hogy agyrém. Hú, az orvosi kamaráról, amelyet egyébként az orvosi kamarának magáról kéne megírnia, de nem ez történik, hanem megírja a 444. amit egyébként megerősít a kamara, Mint mondtam, meg szeretnék mutatni, mi a valós helyzet a kórházakban, egyrészt valós küzdelmük bemutatásával is, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Ez visszajelzések kellenek, és ezt azért is olvasom, mert nekem is visszajelzésekre van szükségem. Elsősorban olyanoktól, akik közvetlen érményeket mondanak el, nem a nagybátyjuk és nem a testvérük telefonálnak, hanem saját maguk számolnak be, saját maguk történetéről, ami összefüggésben áll a pandémiával, ezzel számolok egészen karácsonyig. Ez visszajelzések kellenek, ebben akarunk közreműködni, mert csak akkor várható javulás és változás, ha a döntési szinteken érte értesülnek a problémákról. Nos, én akkor is kíváncsi vagyok az önök problémáiról, illetőleg az életükről, e, probléma nélkül, hogyha az egyáltalán nem jut el a felső szintekre. Svéd szerint a kamara partneri viszonyra törekedem, dörödöm dörödöm dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm, Ideális esetben alulról jelentik, hogy problémát fentről jön a. Visszajelzés, hogy megkapták a jelzést, majd egy újabb arról, mit tettek a hiba kijavítás érdekében, végül ismét egy működés szintjéről egy probléma megfelelően megoldódott. A napokon belül felálló rendszerben az orvosok akár nevű publikálása, vállása nélkül is küldhetnek beszámolókat, erősítette meg svéd. Mint mondta, nem az a cél, hogy az orvosok álneves e-mail címeket hozzanak létre, hanem hogy ne kelljen félniük. A magyar orvosi kamara, annyit vállal, hogy a beérkező információkat úgy kezeli, hogy azok forrása ne legyen visszafejthető. A magyar orvosi kamaránál most épülő eleve rendszer kuriózuma, hogy publikálás előtt az orvosi kamara saját informális csatornáin keresztül lekívánja ellenőrizni a beszámoló hitelességét, hogy a felletét ne lehessen provokációra a valótlanságok terjesztésére használni, és ez vonatkozik a Kejfej is. 061 87. 087. Jó reggelt! Jó regett, amiatt telefonálok, hogy láttam a civil a pályán a szombaton. és egy kérdésem van, ami ö, ugye nem bontta ki, hogy ön ö, arról írt, vagy arról beszélt, hogy a, ez a terv, az oltási terv, hogy hogy lehet, hogyha még nincs is oltás, és hogy minek van ez, meg mit kezdünk ezzel. Ö, jól értettem? Hogy nem, a, a fel... dolog arra vonatkozott, hogy nem az oltási tervről volt szó, bár az oltási terv is szóba került, hanem az, ami egy külön téma lenne, és amivel kapcsolatban a György, a háziorvosok egyesületének vezetője meg is nyilvánult, hogy egyelőre semmilyen hitelt érdemlő információ nincs arról, hogy mikor lesz a koronavírus járvány ellen érvényes dokumentációval rendelkező vakcina, és az elmúlt időben a miniszterelnök és csapata egy kampányt hozott létre annak érdekében, hogy megnyugtassa a népet, és ha már az egészségügyi ellátás nem tudja úgy javítani, mint ahogy egyébként mi azt szeretnénk, úgy értem, hogy mi, hogy ön és én, meg egyáltalán az emberek, akik aggódnak, vagy benne vannak, akkor létrejön-e, jön, jön, jön, de ez most nem egy mokép reklám, ami néhány korosztályn a világán nem jelent semmit sem, emlékszem. hanem az, hogy jön a vakcina, egy olyan vakcina, amiről nem lehet tudni semmit, és ennek alfejezete, hogy akkor már azt is meghatározzák, hogy ki milyen sorrendben fogja megkapni, miközben e, Póta György azt mondja, hogy ahhoz megfelelő dokumentáció kell majd, hogy egy orvos beadja a vakcinát, mert egy orvos csak azért, mert a kezében nyomnak valamit, nem fogja beadni, hiszen a felelősség az övé. Ez a válasz a kérdésére. Értem. Rendben. Köszönöm szépen. Elképesztő ötletesség van a miniszterelnök úrnak. Egyrészt Bidennek gratulál a kampányához, részről elosztja azt, ami nincs is még meg. De azt mondja, hogy itt van a határom. Itt van egy rossz májú megjegyzés a nyelvem hegyén, itt van a nyelvem hegye, de pandémia van, és rosszmági megjegyzéseket pandémia idején ott hagyunk a nyelvünk hegyén. 061877-0877. Minden, ami a pandémiával kapcsolatos. Ma, 2020. november 9-e van, hétfő, és 4 perc múlva lesz reggel 4-9. 061877-0877. Kem kell visszavennem a stafit a botot. Én visszaveszem. Ma reggel az egyik hallgató azt mondta a Falucs Ferenc a kormányvá... A kormányfő úgy fogalmazott november 7-e este 9 óra előtt 3 perccel megragadtuk az alkalmat, hogy a vakcinával különösen és részletesen foglalkozunk. A vakcina a megoldás, most már belátható távolságban van. Ez visszaigazolta a mai megbeszélés. Tehát tartottak egy megbeszélés, ami visszaigazolta a vakcina közelségét, miközben csak olyan emberek voltak ott, akik egyébként később arról nyilatkoztak, hogy maguk is csak reménykednek abban, hogy lesz vakcina. Jó reggelt! Jó ja, reggelt Nagyudit vagyok, a hölgyel folytatott beszélgetésnél pont nem tudtam figyelni a gyerekeket indítottam iskola óvodába, hogy arról volt ez szó, hogy <kül> nálunk járnak a iskolába 30-a a 10 gyerek tíz gyerek, anyuka, szülő úgy dönt, hogy, hogy nem engedi. Akkor őket online fogja délután oktatni a tanárnő? Vagy ez hogy, hogy képzelik? Mert ezt, ezt, ezt, ezt nem értem. Erről nem, gyerekben... nem volt szó. Igen, ez érdekel, nem Isten igazából. Mert hogy, olyan, mert hogy ugye húsz gyerek bent van az iskolában, 10 gyerek otthon van, akkor ők hogy fognak felkészülni? Teljesen jogos a felvetés. Ő ezt nem mondta, nekem nem jutott eszembe. Ha módonban áll, meg fogom kérdezni. Találgatásokban nem szeretnék bonyolódni. Teljesen Igen. konkrét a kérdése, megértem. Jó, köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, és csak annyit szeretnék a hallgatókat emlékeztetni arra, hogy a PDS ugyanilyen hévvel és lelkesedéssel próbálta megakadályozni 80 ezer magyar fiatal érettségét, mint ahogy most ezt a felhívást Elnézést, teszi, ebben a, a pillanatban azt gondolja, az... hogy ezeket a múltbéli eseményeket érdemes szóba hozni akkor, amikor most éppen... De, én igen, csak igen, igen, én meg szintén emlékeztetni szerettem volna. Tehát ebben a hátrálevi időszakban, amíg harácsonyig van, amíg pandémia van, itt politikai haszonszerzéssel se Orbán Viktor, se Nagy Attila, se senki fia nem fog céltérni. De senki lánya sem fog céltérni. Abban a pillanatban, hogy engem azon kapnak, hogy politikai haszonszerzés ügyében próbálom a pandémiát felhasználni, szóljanak, és magamat is kivonom a forgalomból. Ma reggel az egyik hallgató azt mondta, Falus Ferenc a kormányváltásban látja a vírushelyzet megoldását. Erre visszahívta a Falust, hogy erről ugye nem volt szó, mire Falus azt felelte, hogy nem, de azért azt is odátette, hogy ebbe a kormány bele fog bukni. Szerintem sokan látják úgy, hogy Falus is hogy amit az ellenzék nem tudott elérni, az EU nem tudott elérni, azt majd a vírus eléri, mert annak nem tud egy diktátor se parancsolni. És abban igaza lehet, hogy a gazdasági helyzet romlása ide vezethet. Például az rezsim és a szocializmus bukását is a gazdasági válság okozta. A szocializmus végén volt is minél rosszabb, annál jobb mondás. De épp emiatt érzik sokan, hogy az ellenzéknek most a kiárási tilalom és az ebből fakadó gazdasági visszaesés és az érdeke, a kormánynak meg a gazdaság pörgetése akár több beteg árán is. Vagyis a politikusok ebben nem Ártatlanok, megint nem hitelesek falu aki köztudottan gyurcsány embere. Egy korábbi műsorral kapcsolatban mondja, az illető, aki írta a levelet, XY, aki férfi, a hétvégét civil a pályán műsorban is meglepően egyedül maradt már, mint én, a civil, a civil erkölcsi érzékével. A többiek mind politikai érdekeket képviseltek. Azt is mondta, hogy mindenkinek a fejében ott van Orbán, ez nem csak magyar jelenség, például ennyire sose láttam Hollywoodot beszállni az elnök választásba. De vírusügyben az emberek szerintem józanabbak, nem feltétlenül a politikusokra hallgatnak, a fiatalabbak abban érdekeltek, hogy legyen munka, legyen szórakozás, utazás. Az idősebbek abban, hogy legyen óvatosság, fegyelen politik, az is, hogy ezt hogyan egyensúlyozzák ki, de nem a hagyományos jobb és baloldallal. 01. 877 0877 Nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy nincs mondandójuk. És nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez így maradjon az elkövetkezendő napokban, hetekben, szerdán, igen, mert akkor nem lesz élő lebonyolítású és szombaton, vasárnap is, mert szombaton és vasárnap sem lesz élő lebonyolítású De a hétfők a keddek a szerdák, a csütörtökök és a péntekek reggelente arra szolgálnak, hogy az én felhívásomra vagy attól független mondják el mindazt, amit átélnek ezekben a napokban, ma és holnap, vagy tegnap. Központban a koronavírus járvány. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az oltásról szeretnék hozzászólni. Figyelj. Beszélünk egy oltásról, ami nincs. Ö, miért nem beszélünk egy olyan oltásról, ami viszont van? És nincs. Régóta. Amiről állítólag hat hónapig kell készülni, hogy elő tudják állítani. Na most, hogyha igaz az, hogy az influenzában sokkal többen meghalnak, mint ebbe a Covid-ba, akkor mi lesz itt egy pár hónap múlva? Tudni elég érkezési sorrendben adták be állítólag az oltásokat. Én azt tudom mondani, hogy az, ami influenza oltás kapcsán történt és történik ebben az országban, annál nagyobb botrányt nehéz megélni, különös tekintettel Igen. arra, hogy közben van egy pandémia, ami olyan közhangulatot és olyan állapotokat teremt és feltételez, amelyek korábban soha az égegyat a világán nem voltak. Igen és beszélünk egy másik oltásról, hogy ez most elterelés, vagy mi, én ezt nem vagyok meg megállapítani, eldönteni, de nagyon felháborít, nagyon. De tapasztalhatta azt, hogy ez a műsor például felháborot emberek tucatjait, vagy elégedett emberek tucatjait nem állítottak ki, akik azt mondták, ott voltam, megkaptam, ott voltam, nem kaptam meg. Hallgatnak Igen. az emberek, hogy miért, halvány nincs. A saját magam történetét elmondtam, nem vagyok rá büszke. Jó reggelt! Jó reggelt! Most csak kérdezem, ez élőben megy ezekkel fej, vagy ez már felvételről ne csak én. Elnézést, ha velem beszélget, akkor mégis mit feltételez? Akkor azt tudom feltélezni, hogy valószínű, hogy élő adás lehet. Mi bizonyította volna az ellenkezőjét? Semmi, én örülök, hogy van a dologból. Egyen, amiről tudjanak, hogy a november 1-én ott volt a, egyet a két önkormányzati rendvédelm is, és ez megfigyeltem, hogy a Bosznia életről leszálltak, leszálltak a... Nem hiszem, hogy jönt az élőadás zavarna. Jó reggelt kívánok! Uh, jó reggelt, én amiatt telefonálok, hogy akkor más oltási terv kellene, hogyha orosz vakcina van, mint hogyha kínai, vagy hogyha amerikai. Nem, nem, nem. az oltási terv az azt jelenti, hogy gondolom a deponálását jelenti, az, hogy milyen sorrendben adják át, Igen. ez ezt jelenti, hogy most... De ezt or... meg lehet csinálni, mielőtt meglenne lenne a vakcina, hát ez teljesen rendben van akkor, nem? Hát ezt meg lehet csinálni különös tekintettel arra, ha egyébként lehet tudni, hogy abból például hány lesz. De uh, az, hogy hány lesz, az uh, befolyásolhatja az oltási tervet. Uram, egy olyan országban, ahol az influenzával kapcsolatban, ahol azt mondták, hogy ingyenesen hozzájut mindenki, aki egyébként szeretné egy következő, még nem létező vakcinával kapcsolatban oltási tervel előjönni lehet, de a Kejfejancsi nagyon ferde szemmel néz rá, miközben nem kínai. Értem. Tehát ez alapvetően, hogyha berendeltek különböző potenciális gyártóktól, lekötöttek mennyiséget, és erre készítenek egy oltási tervet, akkor ez járható, és valószínűleg az oltási tervnek nincs szavatosság ideje, nem romlik meg. Az működik akkor is, hogyha... Uram, ez... nincs jelenleg vakcina, és nem lehet tudni a darabszámról sem. Ezen kívül van már oltási terv. Ezzet, ha önnek beadnak egy oltási tervet, akkor majd hasonlítsuk össze a hatását azzal, aki majd egyszer oltást is kap hozzá. Viszont hallásra! Way, Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Figyelek! Jó reggelt kívánok! magával Én... beszélget azt, velem kéne? Pedagógus vagyok, egy hétig pénzen voltam egy műtét miatt, az őszi szünettel együtt. E, ma reggel megkaptam 6 darab helyettesítési kiírás, tehát a saját óráimon kívül még 6 darab órát helyettesíteni kell. Ez a probléma az iskolák nyitvatartásával. nem csak az ember saját munkáját kell elvégezni, hanem sok-sok mást is többek között a beteg, kieső kollégák helyettesítését is, és ez így nem... Ezek megt, szakirányú nem helyettesítések, vagy ez most kákáncsomót keresés, mert teljesen lényegtelen? Hát ez az, ez az érdekes, hogy mindenféle helyettesítés, informatika, ez az amaz... Akkor egy poli mindenhezért? Hát ez kéne, ez kéne, hogy legyek, és ezért A ez első felső tagozat? Minden, amit el tud képzelni, ahol hiány van, oda be kell menni. Ez hány óra egy héten? Hát a sajátom, ugye az a kötelező óra szám 22-3, és erre még jön a 6. Tehát Ezt, gyakorlatilag... Kötelezőnek személyen... megtenni, vagy mondhatjuk? Igen, igen, igen, igen. Tehát a 32 óráig ö, beoszthatnak, és, ö, és nem mondhatom, hogy nem, tehát ez gyakorlatilag lyukas óra nélkül, megállás nélkül, heti két nap minden szünetbe ügyelettel. Tehát nagyon ö, meg kell gondolni, hogy az ember pisélni, mikor tud elmenni. Ha nem beszik rossz valami... vannak olyan szituációk, ahol az ember megköszöni a telefont, kommentárt nem fűz hozzá, mert maga a telefon önmagáért beszél. Azt gondolom, hogy ebben egyet érthetünk. Tehát ne, nem szükséges nekem ehhez valamit hozzátennem, vagy elvennem belőle. Köszönöm, hogy meghallgatott. Én köszönöm, hogy elmondta. 061-877-0877. Kerestem David Gettel, de nekem nincs David Gettel, én ezt nagyon szégyellem. 061877, 0877, 7-es perc múlva lesz reggel, fél 9, az a kéfeje, Antsim, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint a netezők és János, korhatáros 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott miniszorra. Ha ho! <Sessz> A kormányfő úgyra fogalmazott, mint mondta, jó esélyünk van arra, hogy az Európai Kínia és Orosz vakcina is időben jusson Magyarországra, és megfelelő ellenőrzés után elérhetővé tegyük azok számára, akik önkéntesen be akarják magukat oltatni. Havasi Bertalan, miniszterelnök, sajtófőnöke a Magyar Távirat irodának elmondta, a Karmelita Kolostorban tartott megbeszéléssel részt vett Merkeli Béla, a Szemmelweis Egyetem rektor, aki egyébként máskor elmondta, hogy egyelőre nincs hír a vakcináról, Szócska Miklós a Szentvejsz Egyetem egészségügyi közszolgálati karának dékánya, Rőst Gergely a Szegedi Tudományi Egyetem matematikusa, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. Az Emmit egészségügyi miniszter, államtitkár nem képviselte, és ezen a megbeszélésen a belügyminisztérium sem vett részt. Hey! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Két téma jutott eszembe a pandémiával kapcsolatban. Az egyik, hogy nemrégiben jött ki a KSH-nak a szesítése, hogy ezzel hogyan változott nagyjából a pandémia első szakaszában a foglalkozott foglalkoztatottság, nem tudtam, ki van Foglalkoztatottság, igen. Igen, illetve az átlagkereset, és hát számomra teljesen megdöbbentő adatok jöttek ki, tehát emelkedett az átlagbér, és a foglalkoztatottság pedig nőtt. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy hogy hozták ki. De az miért az nem eszülti? a saját élményeiről beszél? Tehát most érdemes arról beszélni, hogy a KSH adataival nem tud mit kezdeni, mert ha azt mondja, hogy érdemes róla beszélgetni, akkor én beszélgetek önnel, de én elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mi az ön személyes tapasztalata. De még egyszer mondom, hajrá! Jó, akkor, jó, akkor hagyjuk ezt a KSH-t. Én azt tudom, érdekes lenne. A második téma pedig az jutott eszembe, ez sem személyes akkor, tehát ezt előrevetítem. hogy az első hullám óta, milyen azok a, mik azok az intézkedések, amiket látunk a kormánytól. Tehát az iskolák felépítése megtörtént-e? Jó, hát uh, nem ragudjon! Uh, nem tudok mit kezdeni, olyan... Tényleg, azt telefonáljon, akinek kérdése van, azt telefonáljon, akinek mondandója van. Négy perc múlva lesz fél kilenc. 061 0877 Először rövidesen felhívom Gajda Pétert. 39 után ismét állok az önök rendelkezésére. Gajda Péterrel folytatott beszélgetésemhez bárki hozzászólhat, kérdést tehet fel a polgármesternek, aki egyébként Budapest vagy Kispest ügyében telefonál. 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Önök rövidesen támogatott tartalmat hallanak? Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok, lehet? Kezdjük azzal, amit múltkor, hát a tetszik, megmarad resztencia képen, mert hogy egy másik témával, egy más témákkal elment az idő. Ez pedig az, hogy idén is száz család kap szénmonoxid riasztót az önkormányzattól. Az önkormányzat nevezetesen a Kispesti 8. éve támogatja a fűtési szezon elején rászoruló gázzal fűtő családokat, egyedül élő kispestieket, Az idei első riasztó készüléket a polgármester, a polgármester aki személyesen itt van jelen. Gajda Péter tele, Telefonon. Igen, hát igen. Igen, csak azért mondom, mert. Látna, lett egy pozitív COVID-tesztem vasárnap, úgyhogy nem szeretném a félreértésen, hogy mi online vagyunk most, vagyis a hát telefonon, ugyan élőben. Jó, akkor nem, akkor, ne, nem, nem vagyok a. Akkor a. Stúdióban, akkor, bár rö, rö, rö, röv, rövidesen áttérünk a szénmonoxid riasztóra, de szeretném, ha elmesélnéd mindazt, ami a kettőnk nexus -a alapján a hallgatókra, a nézőkre és a netezőkre is tartozik, ahogy magad is pozitív lettél, mert gondolom, hogy azért... És akkor itt befejezem a mondatot, nem azért hívtalak fel, hogy megkér, elmondjam, hogy Igen, én mit tudom, képzelek, hanem azért, hogy te mit élsz most meg. Kérem az hát, előzményeket nálunk nagyon elharapózott, Tehát ez egy kis túlzás, de elég sokan pozitív Covid-tesztet produkáltak, illetve voltak olyan kollégák is a városházán, akik, akiknek tünetei is voltak, és ezért csináltam én is egy gyors tesztet. Ez érdekes módon csütörtök délután negatív volt. Vasárnap úgy éreztem, hogy azért miután egyre több kollégámról derült ki, hogy valamilyen problémával küzd, vagy legalábbis pozitíva tesztje, van tünete, vagy nincsen, hát a többségének a lényeg. És cső a telefonnal, Cs tehát tartjátok egymással a kapcsolatot, és így derült pers ki? Persze, persze online ö, folyamatosan és állandó kapcsolatban vagyunk egymással. Nyilván ezért is kellett a, a városházán is óvintézkedéseket tennünk, tehát a hétvége azzal telt, hogy a protokollnak megfelelően a a honvédség munkatársai. 2020 ember 8-án teljes körű fertőtlenítés zajlott a polgármesteri hivatalban. A magyar honvédség vegyvédelmi százada ezt Igen. 25 emberrel végezte a zárvatartás ide alatt otthoni munkavégzés keretében. Látják-e feladatokat? Bár gondolom, hogy vasárnap a vírushelyzet miatt egy polgármesteri jegyző intézkedés értelmében november 4-től a polgármesteri hivatalban életbe lépett a harmadik védekezési szint, és megszűnt a személyes ügyintézés az előre egyeztetett időpontokban és az anyakönyvi ügyek kivételével. Ügyintézés kizárólag telefonon vagy elektronikus úton lesz lehetséges. November 4- az mivel van összefüggésben? Hát a november 4-a azzal van összefüggésben, hogy akkor derült ki először, hogy voltak olyan kollégák, akik megfertőzöttek és utána kezdtünk el többet tesztelni, és akkor derült ki, hogy sajnos több kollega fertőzött, mint amire mi gondoltunk, és ezért léptettünk életbe egy még szigorúbb intézkedést, ugye ez a fertőzményítésről szól, korábban csak arról volt szó, hogy az előző protokollnak megfelelően álltálunk egy, egy szigorúbb munkavégzési szintre. Most egyébként arról szó, hogy hétszönkerdben semmilyen személyes ügyintézés nincs, szerdától... A dolgozók vannak bent? dolgozók sincsenek, benne, most senki nem lehet bent a városházán, illetve azokban a külső irodákban, ahol ez a legközelebb, is mikor... legközelebb szerdán, de szerdán is csak az ügyintézés lesz, illetve az összes többit azt, azt online tudjuk intézni, tehát e-mailben, illetve telefonon e, ügyintézésre zajlik, de arra kérek mindenkit, hogy személyesen inkább visszatérünk ott hozzád és a vasárnaphoz, de e, valamilyen logikát kell követni, el reménykedem abban, hogy Kavinton nélkül is a dolgok a fejemben maradnak. Mástól is kérdeztem, akivel együttműködöm, mennyire hatékony, mennyire nem hatékony egész egyszerűen az online-ból adódóan az online munka az offlinehoz képest? Hát ez nekem majd most derül ki, de ugye a, a pandémia első típusában szerintem ez nekünk viszonylag jól ment. Tehát most is miután veled beszélgetni fog, kilenctől kezdődik a vezető értekezlet, mi most már elég régóta online skypoint csináljuk a fővárosban is, a polgármesterek és a képviselőkkel így tartjuk a kapcsolatot, nyilván döntéseket, ilyen szinte hivatalos döntéseket nem lehet hozni, mert a jogszabály nem teszületővé, de ugye most megint veszélyhelyzet van, egy helyzet. és hát most megint a polgármesterek döntenek Igen. tulajdonképpen mindenről a közgyűlés hatásköreit átvéve, de nálunk ez jól működött. Tehát azok, a, azok a, az online felületek, ahol dolgozni lehet, ott azokat a feladatokat meg tudjuk. És az, az ügyfelek jelenti, mennyire hatékonyan tudnak felesen. eljárni? Mennyire panaszkodnak arra, persze panaszkodnak hol, hogy ez nem megfelelő mód arra, hogy előadják gondjukat és ügyintézést uh -huh. nyerjenek? Én, én arra még panasz nem hallottam, hogy az online ügyintézéssel gond lenne, Nyilván minden ügyintézéssel kapcsolatban van panasz, és valószínűleg most is van, de ez nem, a, nem abból fakad, okay, vagy nem de abból például, adódik, hogy a Ha én egy kispesti vagyok, intézmény. és valamelyik osztálya nekem levelezésem van, akkor minden levelező cím a rendelkezésemre áll a honlapról? Szerintem igen. Tehát, ha valaki feljön a 10.0-ra, akkor ott minden, minden információt meg. És azzal és figyelmi, kapcsolatban van-e protokoll, hogy, hogy az ügyintézőnek milyen gyorsan, hogyan kell reagálnia, hogy a másik oldalon az ügyfél tudja, hogy számításba van véve, csak éppen sorban áll, egy, egy virtuális sorban, vagy hogy intézik az ügyét, de minden pillanatban tudod, mint amikor a belgyógyász azt igen. mondja, hogy sóhajtson, de nem mondja mindig, csak a végén azt mondja, hogy abba hagyhatja. Igen. Tehát, hogy az ügyfél érzékelje azt, hogy közben az ügyével foglalkoznak? Természetesen ezt már korábban egy jegyző intézkedéssel rendeztük, tehát minden ügyintézőnek, akivel, aki külső kapcsolatba lép ügyféllel, annak jeleznie kell. Egy, először is az ügyféll kap egy automatikus választ, hogy befogadtuk a, a levelét panaszát, de az ügyintézőnek bizonyos határidőn belül reagálni kell ezekre. A hát kérdezzek valamit, elételek. ami most az eszembe, hogy arra egyébként van egy törvény? Vagy alkotmányban uh, van, vagy alaptörvényben van foglalva, hogy mindazok számára, akik egyébként nem interneteznek. Szóval, hogy ők egyébként milyen helyzetben vannak, mert hogy... Uh, azt tudtommal egyelőre semmilyen jogszabály nem mondja ki, hogy mindenkinek Igen. számítógéppel kell rendelkeznie, vagy ha nem is rendelkezik, akkor az internethez olyan affinitása kell, hogy legyen, hogy amennyiben olyan állapotok vannak, mint most, akkor képes legyen az offline életét online-ra cserélni. Hát nálunk éppen ezért működik úgy az ügyintézés, hogy a beadványokat személyesen is be lehet hozni, csak ez úgy működik jelen pillanatban, hogy a Városháza fogadó terében dobozokat helyeztük el, helyeztünk uh -huh. el tulajdonböző ügyintézésre. Tehát ilyen van. Ott, ott lehet természetesen, ott személyesen is be lehet nyújtani ezeket az iratokat. Mennyire gyakori ez? Kivéve most, ugye, most ezt a, a, a, a, a hétfő ezt türelmet kérünk a... a Tehát, a hétfő akar így eljárni, ezt ne tegye, szerdán teheti meg legközelebb. Így van. Mennyire jellemző ez, vagy ez most fog kiderülni? Már mi? Hát, hogy valaki eszveszi. Igen, igen, tehát úgy level, level formájában bedobják. É, tehát, tehát ez azért jellemző. Én ugye viszonylag sokat mozgok a, a városházán kibe, tehát látom, hogy, hogy jönnek az ügyfelek, Elhelyezik ezekbe a dobozókba az ügyintézésre szolgáló papírokat, úgyhogy ezt is igénybe veszik. Tehát az egy jogos felvetés, amit mondtál, nyilván akinek nincsen internet előfizetése, vagy esetett telefon előfizetése, és nem tud online ügyet intézni, a biztosítanunk kell ezt a lehetőséget is mindenkinek rendelkezéssel. Azt kérdezem tőled, hogy magyarul eljutottunk ide, mi történt veled vasárnap? Hát annyi történt, hogy voltak egy kis hasmenésem, nem titok. Csináltam egy gyors tesztet, és kiderült, hogy pozitív, COVID-ra pozitív ezt mutatott ez a gyors teszt. Úgyhogy felhívtam az orvos ismerősemet, kollégám, nincs a házi orvosom. Itt meg kell, hogy álljunk. Itt meg kell, hogy álljunk. Sokáig, sokáig én is ilyen voltam, és ez elsősorban ugye orvos gyerekként jöhetett létre, de aztán a környezetem rávet, nekem nagyjából egy éve vagy fél éve van házi orvosom, az, hogy Gajda Péternek, kispest polgármesterének, de maradjunk abba, hogy kispest polgármestere törölve, hiszen azért, ha beteg vagy, akkor nem kispest polgármestereként vagy beteg, hanem magánemberként. Tehát hogy jött létre az a szituáció? hogy neked nincs ö, házi orvosod. Hát úgy jött létre, hogy hála jó Isten, nem, nem volt. Tehát nem szoktam beteg lenni. Szóval tényleg lehet, hogy, hogy hülyen hangzik. De, de, ez legyen, de és ha gyógyszert a... kell fölírni, akkor az hogy megt? Hát úgy, nem kell gyógyszert fölírni, nem szeretném semmi van. a gyógyszert. Tehát nem, nem volt szükségem rá. Nyilván a, a városházán működik üzemorvos, tehát azokat a kötelező vizsgálatokat. Gaida Péter amit... hány éves? Uh, hát, 49-osan, ugye, 50 sajnos. Hogy ezt nem, hát, nem semmi. Hát, hála a jó Istennek. Hála én, a jó nem, Istennek. Volt, nem, nem volt szükségem. Erre Most nyilván azt tudtam tenni, hogy a Kispesti Egészségügyi Intézet nagyon profi igazgatóasszonyát hívtam, hogy akkor mi a protokoll, mi a terve, és ő segített meg. Egyébként nyilván a házi orvosnak kellett volna kírni, de ő segített abban, hogy egy PCR-tesztet is meg tudott, hogy el elmentem a, a megfelelő helyre, ahol ezt hivatalosan megteszik, és hát nyilván várom az eredményt, hogy a PCR-nak mi lesz az de, de úgy tudom, hogy ezek a, a friss, gyors tesztek ezek elég pontosan a pozitivitást nem szeretnék nagyobb mértékben fontoskodni a kelleténél, ki az, aki gondoskodik rólad? Hát itt, itthon, vagyok a, itthon vagyok a családdal, tehát nyilván most mindenki karanténban van, nem mozdulhatunk a feleségem, és produkált egy pozitív tesztet, a két Egyen. gyermekemet meg nem engedtem iskolába, úgyhogy ő, nyilván egyébként ünnepet senkinek nincsen igazából. Nekem Legutóbb van javították ez a, a padot, amin én dolgoztam, és mármint hogy ezt nevezi padnak, ezt a ketyérét, amin én dolgozom, és a ketten voltak egy hozzám relatíve közel álló srác, és aki belejött, és mondta, hogy amikor ő koronavírusos volt, akkor beszélt valamilyen egészségügyi dolgozóval, <coughs> aki kikérdezte őt az otthoni körülményeket, illetően, és amikor kiderült, hogy a lakásban nincs két WC, akkor ez nagyon rosszalta, és mondta, hogy hát ő nagyon sajnálja, de a lakásban csak. Egy WC van, így aztán a többiek kénytelenek ugyanoda járni. De mondta, hogy életében nem érezte még hasonló módon zavarban magát, mert az, hogy az anyagi állapota vagy hogy az otthoni helyzet csak egy WC tesz lehetővé, nem gondolta volna, hogy emiatt neki magyarázkodnia kell a koronavírus idején. <gül> Úgyhogy a legváratlanabb szituációk vannak. Milyen, milyen egészségügyi jeleket produkálsz? Lázad van-e? Lázom, hál' Istennek, nincs, hogy említettem, hogy pici fejfájásom van, és a szombati este, vasárnap volt hasmenésen. ennyi volt a... A, Ezt a az apokat használom fel, tűzik. hogy egy levélből idéztem ma, beszéltem a PDS-országos választmányának egyik tagjával, és valaki ízvesztés helyett ízlésvesztést érdeztő, <tűző> <tör>, jól nem? <tűző> hát, <tűző> a, a, <tűző> tehát a pandémia, a, a, ami a, ízlésvesztést a, a, jel... okoz, tehát ez egészen beláthatatlan izé, jövőképp. Magyarországon régóta <tűző> vagyok ez a pandémia. Igen, igen, igen, bár óvatal a, a népkritikájával. Um, ami azt jelenti tehát, hogy te a jövő hét közepéig nem fogsz elmenni semmilyen eseményre, vagy sehova semmi, mint ahogy ebben a stúdióban sem vagy jelen. Így van, tehát most természetesen a szabályokat betartva, itt hol leszek. Ahogy ugye beszélgettünk azért erről ezeket a feladatokat el lehet látni otthon és tehát most kilenc órakor online vezető etteket. Tehát nyilván azok az események, amikről mondjuk az elején is beszéltünk, hogy én viszem ki személyesen az egyik szénmonoxid riasztót, ami ugye már régi hagyomány. Hogy, hogy hát ez október 29-én volt, jóval korábban volt. Igen, igen tehát én abban bizony, hogy akkor én még nem voltam covidos, és nem voltam Fertőző, de nyilván onnantól kezdve, hogy erről tudomást szereztem, én csak itt tartottam. Csak nem, másfél, másfél millió forintot költ az önkormányzat ilyen készülékekre, Uh, és összesen eddig már 70 tartásban működik ilyen Így készülék. Uh, annak idején, amikor ez elkezdődött, uh, akkor ez. ennek volt e valami oka? Hát volt, ugye minden fütés is az 8 éve hát, tart. Igen. Minden fűtési szezon elején nagyon sokat hallunk arról, és ha nézzük a különböző híradásokat, akkor lehet látni, mikor, hol, milyen tragédiák történtek az országban, és én akkor gondoltam arra, hogy viszonylag kevés pénzből életeket lehet menteni. Tehát ha mi tudunk ebben segíteni, akkor nekünk, is, nekünk ez is a feladatunk, és én azért szerettem az igen kisebb léptékű programjainkat, mert ezzel is látható, hogy kevés pénzből is lehet sokat segíteni, és az azért különösen fontos számunkra ez a program, mert már több esetben, ha jól emlékszem, öt... öt kispesi család életét mentettük meg ezzel a szén monoxidmérő program osztása, mert hogy bejelzett a, a riasztó, és sajnos kiderült, hogy ha nem lett volna riasztó, erről akkor bizony tudomást. Hát utólag uh, szerzünk tudomást, mert a, a kedves ügyfél, aki, akinél mondjuk egy ilyen eset történik, hát nyilván egyébként is a katasztrófa védelemtől tudomást szerzünk erről, utána betelefonál, hogy nem is gondolta volna, és köszöni, hogy hogy egy ilyen. 15.000 folytos készülékkel tényleg életet lehet menteni. Visszatérve még mindig a koronavírus november 9 napjától, ami ugye most van egészen 15-dik napjáig rendkívüli szünet a Mesevár óvodában. Ott mi történt? Hát itt is hasonló. Ez, a... ez már egy hosszabbítás, hiszen másodikától nyolcadikáig is igen. szünet volt. Hát nagyjából ugyanaz a, az a helyzet, mint minden olyan intézményben, ahol megjelenik a, a fertőzés. Tehát vagy gyermek, vagy szülő vagy, vagy munkatársról derül ki, hogy fertőzött, és ilyenkor lépni kell. Hát nyilván ez még a, a rendkívüli jogrend előtti intézkedés sorozat volt, tehát nem nekünk kellett ebben az esetben intézkedni, de erről tájékoztattuk a kispestieket, Tehát értelmszerűen minden olyan intézményben, ahol közvetlen munkatárs fertőzött, ott ezeket az intézkedéseket meg kell tenni. November 7-étől, ami tegnap előtt volt, kezdődik az M3-as metró felújítás a belvárosi szakaszon, ami Kispestet is érinti. Mennyire és hogyan? Hát ugye annyival, annyival könnyebb a helyzet, hogy most már a, a Kőbánya Kispest a Nagyváradtéri metróval lehet eljutni, tehát nyilván annyival meg lehetett, hogy a, hogy onnantól a, a középső szakaszon pedig metrópótló buszok járnak, tehát azt gondolom, hogy, a, és nyilván ezt is tapasztalja az ember, és főleg elejé lesz, így, hogy a lezárás elején lesz, hogy a metrópótlás az teljesülői úton problémákat fog okozni, és nyilván azok a terelő és járatok, amelyek korábban is, hát, mentek Kis Pesten, azoknak egy része, ezt most én pontosan nem tudom megmondani, mert készültem föl ebből a témából, ezek továbbra is működnek Kis Pesten. Ugyanakkor tudni kell, hogy az ülő úton megszűnik a közös autóbuszkerékpársáv, szabályosan csak a szélső általános forgalmisában lehet tekerni. Igen, hát ezt most tanulnia kell mindenkinek, én is még mielőtt a, a tesztem pozitív lett mentem a, a, az ülőjúton végbe a városba a pénteki napon, hát ö, meg kell tanulnia mindenkinek, hogy, hogy a, a, a sárga vonalokon belül mikor, merre, hogyan menjen a Ugye 45 másodpercenként indulnak metrópótló buszok, és ezzel kapcsolatban a BKK azt mondta, hogy hát ennél jobban sűríteni ezt képtelenség, vajon mennyire fogja látni a kárát az ülőjút ennek az egészen felfokozott autóbuszforgalomnak? Hát ez, ez biztosan így lesz, tehát olyan terhelést kap, olyan plusz terhelést kap az üldői út, hogy miután másfél év múlva remélhetőleg túl leszünk a M3-as metró első szakaszának a felújításán is, akkor az üldői útat valószínűleg fel kell újítani. Mennyiben a kispesi érin... is... Igen. Nem, sem, csak ennyit akartam, hogy a, ennyi Kispest, mint olyan, kis. olyan, most éppen olyan részek vannak előttem, amelyek nem, de biztos van olyan része, ahol, ami parkolóövezetes, mennyire érinti Kispestet a parkolási díj felfüggesztésre? Hát mondok neked egy érdekes dolgot, Kispesten nincsenek parkolási övezetek, ugye én korábban is azt ígértem, hogy amit én vagyok addig ezen, persze gondolkodhatunk, de de nem szeretnék fizetős zónákat kialakítani Ulyan, most. Nincsen, igen, tehát nincsen, és nincsen fizetős parkoló. Tehát bevételi oldalon ez, ez nem okoz problémát, de minden azért az furcsa, hogy egy pandémiás időszakban az a legfontosabb, egyik legfontosabb intézkedés, hogy az ingyenes parkolást hozzák meg határozatként, ami semmilyen módon nem, nem gondolom, hogy segítené a a pandémiás helyzetet. De Kispestet ilyen szempontból nem, a fővárost és azokat a kerületeket, ahol ebből jelentős bevétel van, viszont Torkon szúrja, az kétségtelen. Mindig felajánlom, hogy ma is felajánlom, hogy kérdés nélkül van-e olyan, amit szükségesnek tartasz elmondani, vagy egy hét múlva folytatjuk? Én azt javaslom, egy hét múlva folytassuk, és hát mindenki vigyázzon magára, rá, az a személyes tapasztalatom, hogy sajnos a a vírus járvány az, az most jelen exponenciálisan. Ugye nem beszélt fontoskodásnak, én így vagyok a partnereimmel. Van, aki ezt jó néven veszi, e, mármint a hallgatók és a nézők közül van, aki nem, de ez elsősorban rád vonatkozik, hogy a Nexusunk megengedi-e azt, hogy a hét folyamán azért érdeklődjek, hogy hogy vagy. Ó, hogyne, persze, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, ezt egyébként máskor is megszoktam tenni, de akkor az általában közéleti témákkal szoktak kapcsolatosak lenni, és akkor az idegállapotot felőérdeklődni, most nem az idegállapotot felő fogok érdeklődni. Köszönöm, Köszönöm a szépen! Beszámol a viszonthallásról, Viszonthallásra személy. Gajda Pétert hallották. Kispest polgármesterét, önök támogatott tartalmat hallottak. Az első nap zajlott úgy, ahogy én terveztem november 9-én, és mostantól kezdve ez egészen karácsonyi így lenne, hogy nem nagyon biztosítanék a műsorban üres járatokat. Beleértve 8 óra 47 percor viszont már nem tekerek bele. Ilyenkor az történik, a tévémisor végeztével, hogy felajánlom, hogy kezdjenek velem azt, amit szeretnének, és ha kezdenek velem, akkor maradok egészen addig, amíg nem tartanak igényt a stúdióra. Ha pedig nem kezdenek, akkor kezdek magammal valamit. 061 877 0877 Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggress of my fury heart. I away on, on mountain tops in Paris, Goldrapower. Barmientum. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head like Jesus said I'm gonna dance, dance, dance with my hand. I'm you Nem kell ahhoz hozzászoknunk, hogy 3:09-kor Kora TV műsor végeztével véget ér a műsor is, de hozzá kell szoknunk abban az esetben, ha önök nem telefonálnak. Én nagyjából minden nap úgy fogok tervezni, hogy akár fél tízig, vagy fél tízig itt lehetek, az még ide 40 perc, ám hogyha az elkövetkezendő 5 percben senki nem telefonál, akkor 5 percen belül indul Petmeternitől a Last Train Önökön Önököm múlik, hogy elindul-e vagy sem. Ma 2020. november 9-e, hétfő van. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Nem ismereteim vannak a gyógyszerek engedélyezésével és használatának forgalomba hozattalával kapcsolatban. Én úgy vélem, hogy hiú ábrándokba hajtja az embereket a kormány. Egy gyógyszer bevezetésének komoly uh, kritériumai vannak. Uh, Magyarországon is egy gyógyszerforgalomba akarnak hozni, évekig eltartat az engedélyezés, különös tekintettel, hogy a, a hatás és a mellékhatás tekintetében milyen arányok alakulnak ki, és ezek komoly klinikai vizsgálatokat igényelnek. Még egy magyar uh, a gyógyszer bevezetésénél is külföldiek, de még szigorúbb ö, szabályok vonatkoznak, úgyhogy ezt ö, komoly rendeletek szabályozzák, hogy mikor, hogyan kerülhet forgalomba egy gyógyszer. A, a doktornak teljes mértékben igaza van, még finoman mondta, mit mondott. Van-e azzal kapcsolatban véleménye, hogy mit érdemel az a bűnös, ha bűnös egyáltalán? akinek záloga az önkezében van, és aki megcsillantja annak a reményét, ami nem kizárt, de nem is valószínű, hozzátéve, hogy valami pozitívat azért mégiscsak mondani kell egy olyan szituációban, ahol olyan negatív jövőkép fogalmazódik meg az elkövetkezendő hetekkel kapcsolatban, amilyen negatív jövőképpel én még az életemben nem találkoztam csak azt mondom, hogy abszolút felelőtlenség, így bevezetti egy, egy oltóanyagot, amelyiknek teljesen bizonytalan a dokumentációja, a mellékhatása, hát 5000 ember vagy 6000 ezer emberen kipróbál gyógyszer, az nem gyógyszer, az felelőtlenség egyáltalán erről beszélni. Nagyon szépen köszönöm, és minden a PDS elküldte azt, amit ígért, én most felhívom a pds t országos választmányának tagját azzal a kérdéssel kapcsolatban, amit föltett a hallgató. Fiala János vagyok, egy kérdést szeretnék föltenni, amit föltett egy műsort követő valaki szabad? Ha, a kérdés úgy hangzik, tételezzük fel, hogy valaki nem küldi el a gyerekét iskolába, tételezzük fel, Igen? hogy egy osztályban ez egy pregnáns szám, ők számítsanak-e online oktatásra, vagy velük mi lesz már, mint a gyerekekkel? Hát ez az, ezt az iskolának magának kell eldönteni, nálam, ha az én tanítványom, akkor mindenképpen számíthat, mert mi ezt most már bevegy gyakorlatként csináljuk, de hát ezt igazából az iskolában kell megbeszélni. Magyarul, hogy ön egyébként tart normális körülmények között, úrát, Simán. és aztán... És aztán, a, a... és aztán gyárcok prezi videókat, aztán megtengeren, meg mindenféle zoom meg mindenhol tartom a kapcsolatot a gyerekekkel és kezdett megőrülni. Hát ezért tudok válaszolgatni a kérdésekre, mert akkor szoktam gyártani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre hát, állását. Egyébként ez így borzasztó. Tehát ezért is lenne fontos, hogy átálljunk a digitálisra, mert egyébként ezt ez amúgy sem fizetik ki, de hát ezt nyilván az ember önként vállalja, de amúgy a szója teszítésre fizetik ki. Igen, ezzel kapcsolatban telefonált valaki egy másik tanáltársra. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésemről nulla 0877 először. 061-877-0877 másodszor. 061 Senki többet? Én szívesen maradok, de ha nem telefonálnak, Petmete nézz zárás. Jó reggelt! Jó reggelt, szia Péter vagyok. Az úr nagyon jól mondta a gyógyszerbevezetéssel kapcsolatos szabályokat, de ugye ő úgy gondolja, hogy az unióra is vonatkozik, nem csak Magyarországra. Tehát szomorkodjunk együtt egész kontinensen. Ja. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon szépen köszönöm, hogy megkérdezte. No, már, már csak annyi, hogy ugye az előző telefonálom, mondta, hogy folyamatosan helyettesít, helyettesít, szóval annyira le vannak terhelve, hogy, hogy még, még plusz online oktatás is legyen, szóval ez, ez, ez, ez, ez már emberfeletti. Én az elkövetkezendő napokban, hetekben, ebben a tempóban próbálok tájékoztatni, amihez kérdések kellenek, és nyilvánvalóan kellene közben olyanok, akik válaszolnak is. A PDS országos választmányának tagját különösen meg kell, hogy dicsérjem, mert a semmiből hoztam elő beleértve egy olyan szöveggel, hogy valakit ki akarja -e állítani a szakszervezet nyilatkozónak, és akkor vállalta magára, miután Budapestről senki nem ért rá. Még egyszer köszönet Nagy Erzsébetnek. Jó rendként, kívánok! Ha rajta múlik, ez a tempó marad. Talán felvenni nehezebb, mint tartani. Ki fog derülni? Jelentem, 5162 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, és 55 beteg húnyt el, 4-es 115-en vannak lélegeztetőgépen. Ezek a másfél perce közzétett adatok. Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Um, pandémia és uh, karácsony. <gül> Tegnap el kellett mennem, el kellett mennem uh, egy nagy uh, technikai áruházlánc egyik egységében, mert hát valami szükségem volt gyorsan valamire, számítástechnikai eszközre, és hát kifordultam. Tehát 50-en álltak sorba a pénztennel, semmiféle szociális távolságtartás, oké okay, mindenki volt ma, de hát abban az üzletben a, az átlagos vásárló szám, hogyha az ember szezonon kívül bemegy, akkor ott van 10 ember. Ha most nem voltak 200 egymás hegyén hátán, akkor senki sem. Tehát szerintem ez botrány. Már nem az áruházlánk botránya, hanem az országért. Köszönöm szépen a jelentést. Jó reggelt! El, Jó reggelt! Két két ö, témát szeretnék röviden hogy kapta már el valaki éjszaka a, a vírust. Az teljesen egyértelmű volt, hogy különböző szórakozó, tehát az ifjúsági szórakozási szokásokkal összefüggésben rendelték ezt el, és ilyen a világon máshol is van, tehát lehet poénkodni az éjfélés. Igen, de azokat bezárták. Szóval az de nem, ezzel bezárt... együtt volt, de nem, de ezzel együtt lehet különböző találkozókat megbeszélni, és ezzel kapcsolatban olyan belügyminisztériumi információk voltak, amelyekre hivatkozással ezt megszülték. Ilyen másik, egyébként máshol, Szlovákiában is van. Ausztriában is van. Jó, attól még én nem nagyon értem, ezt értem. a értem. kérdés. Jó, lehet, nekem, nekem furcsa, legalább olyan furcsa, mint az ingyenes parkolás. A másik pedig, hogy a Karácsony Gergely meg azt mondja, hogy szeretni a tanárokat leszűrni mindet. Na most nem a tanárok csak a vírushordozók, hanem szerintem le kéne szűnni, vagy mindenkit, vagy senkit, mert ez olyan, mint hogyha adnánk a... vannak a bizonyosnak egy nagy pofont. Szóval ennek én nem látom értelmét. Hát ez egy külön téma egyébként, egyrészt a szakszerűsége, másrészt a politikai tartalma. Én azt láttam, hogy ennek a vírusnak hihetetlen számban vannak politikai vámszedői mindkét oldalon, ami rajtam múlik. Én mindenkire rá fogok rakni egy piros cetlit, nem az ügyben, hogy ő fertőzött, hanem hogy politikai haszonszerzéssel foglalkozik, de hogy ez mennyire fogja befolyásolni az embereket, nem tudom. Az, amiről beszélsz van. És sajnos, ami például a szűrést illeti, azzal kapcsolatban imáron laikussággal és hozzánemértéssel is megvádolták a főpolgármestert, amiben a mai nap folyamán arra való tekintettel, hogy 9 óraval nem fog belemenni, de holnap a füries balázsal, vagy a hallgatókkal való beszélgetésben, vagy a nézőkkel való beszélgetésben érdemes kitérni rá. És még egy utolsó, hogy köszönöm a jó kívánságot, jó műsorot, meg jó egészséget. Hello! Hello, szia. 061-877-0877, közben a Pet fogta magát és befejezte a last homod, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy mintán itt az elmúlt percekben megint megjelent a hallgatói érdeklődés, immár csak a hallgató és a netes érdeklődés tud lenni, hiszen egy negyed órája körülbelül nincs már tévéműsor, de állok rendelkezésükre, ha tetszik ülök rendelkezésükre, amennyiben igényt tartanak rám. Most az első menetben 9 óra 3 percig, mert az 12, aztán 9 óra 12, 9 óra 21 és 9 óra 30 percig a számításba mára mennyire vagy mára mennyiben nem tartanak igényt erre a stúdióra. Végül is azért nagyon kevés olyan reggeli műsor van a világban, amelyik maga dönti el, hogy meddig tart. De hát annyi minden rendszabályt betartok, hogy cserébe kaphatok én is kiváltságokat, ha egyáltalán ez kiváltság 061. 877-0877, a 2020 november 9-e hétfő van, és 9 óra múlott 10 másodperccel, ami azt jelenti, hogy még 3 percen keresztül hívhatnak, és bíthatják ki azt, hogy a 9 óra 12-ig, és ne 9 óra 3 percig tartson. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! <kül> Bocsánat, érdeklődöm, hogy melyik oldalon tetszik megtalálni a napi friss adatokat a covid -a kapcsolatban Corona a Magyarországban. De ott csak halmozva van, nem? Nem, nem. Koronavírus. De hát hol? Én nem találom, én nagyon Akt szoktam keresni. Aktuális hírek. Hát akkor köszönöm, viszonthallásra. Viszonthallásra. <kül> 9 óra, egy perc van, 061 877 0877 több mint 5000 fertőzött, és több mint 50 halott. 061 0877 még két percen át, amennyiben nem hívnak, ha hívnak, akkor tovább. Mintán Szilágyi János megmondta, hogy egy rádió misor három részből áll, szövegből, zenéből és csöndből, imáron gyakorlom ezt a harmadik részt, a csendet. Most majdnem tettem egy epés megjegyzést egy tévéműsorra, de végül is, ha azt mondtam, hogy csönd lesz, akkor legyen csönd. <tos> <tos> itt köd van, itt, nem, nem tudom, hogy én külbányán vagyok, én sose vagyok tisztában kerületekkel, ahonnan indultam sváb ott úgy tűnt, hogy ilyenkor süthet a nap, de onnan le, le... lehetett látni a városra, innen nem lehet föllátni sváb hogy ez azóta így maradt, de nem tudom, hiszen azóta nem vagyok otthon. 9 óra, 2 perc, 13 másodperc, még 75 másodpercig lesz ez a semmi, hogyha nem telefonálnak, ha telefonálnak, akkor tartalommal is megtöltődik. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem mai volt az utolsó, akkor holnap, azaz kedden, november 10-én. 7 óra után, de még 4.18 előtt találkozunk a mai misar elkészítésében. Ugyanazok vettek részt, akik általában szoktak, az összes stratégiai partnerem, valamint valgadani aki sokat segít. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak röviden a kormányoltás terület kapcsolatban. Kormány tervez a vírus végez Köszönöm. Emiatt kár volt telefonálnia. Tehát a jó azokat hagyjuk meg arra az időre, amikor már nincs adás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a héten, nem tudom, lesz nekem megint polgármesterekkel beszélni. Uh, Ma már neké... volt egy? Uh, erről lemaradtam. Uh, tegnapi hír volt, hogy Aragúr legújabb ötlete, hogy egy, ne kelljen helyi iparőzési fizet, adót fizetni a vállalkozóknak, ezzel is könnyíteni a COVID-helyzetet. E, Már megint az önkormányzatokról akarnak bőrben nyúzni, hiszen az odafolyik be a adó. Mi a vélemény erről a polgármestereknek? Ezt hogy meg fogom kérdezni? kérdezni. Azt kérdezem, hogyha ez netán bekövetkezik, az milyen helyzet elé állítja az önkormányzatokat? Ezt meg lehet kérdezni. Ezzel együtt azt kérdezem öntől, miután minden politikai kérdéssel foglalkozom, ami összefüggésben van a pandémiával. Ön feltételezi azt, hogy a miniszterelnök tényleg felhasználja akár a itt t vagy nem tudom ennek mi a neve, a Paragféle Társaságnak, hogy tényleg teljesen kivéreztesse az önkormányzatokat, vagy ez egy olyan lehetőség, amit nem lehet elfelejteni, de ugyanakkor ezt ő se gondolja így, független attól, hogy vannak olyanok, akik ebbe az irányba nyomják ennek a lehetőségét. Hát azt gondolom, hogy jó alkalom arra, hogy az önkormányzatot további forrás volnunk el, és valami fajta népszerűséget megőrizni vállalkozói körökben. Jó, másik oldalon az, a másik oldalon az önkormányzatok kapnak a támogatást, akkor, akkor nem, de erről egy előre szó nincs. Jó, is. Hát az egy nagyon értelmes gondolat volt, amit talán a Klubrádióban hallottam, ami azzal volt összefüggésben, hogy ugye iparűzési adót azok fizetnek, akik dolgoznak. Azok, amelyek ellehetetlenültek azoknak ugye bevételük sem nagyon van. Tehát az a kérdés, hogy azoknak a cégeknek, amelynek az iparűzési adó az elmúlt időben nem a legnagyobb gondjuk volt, mert hogy bevételük sem nagyon volt, vajon azokra tekin is születik ez vagy született ez a javaslat vagy sem? ezt nem tudom megmondani. Igen. Hát hogy kérdés kérdés szül. 9 óra 5 perc van, amelyben 9 óra 6, ami 50 másodpercre van, innen nem fut be kérdés. Elköszönök. Csak azért nem fogok itt maradni 7 percen, át hogy a 9 óra 12-t tarcsám önökön múlik és ez minden nap így túl. Ez is. Kilenc óra, öt perc és negyvenkét másodperc. Negyvenhat. hat. 55